Forumi rinor Islam Dege Shkup ju prezanton emisionin Djurmëve të të dashurit tonë udhëtimi i profetit sallallahu alejhi wasallam për në Medinë përfundoi me arritjen në një vend që quhet Kuba, ku që ndodhet afërsisht 10 km nga Medina. Kur profeti sallallahu alejhi wasallam arriti në Kuba, banorët e saj e pritën ngrohtësisht. Për të respektuar për këtë, profeti sallallahu alejhi wasallam qëndroi me ta katër ditë. Gjithashtu qëndroi dhe me qëllim që banorët e Madinės të dëgjonin që kishte arritur të të përgatiteshin. Udhëtimi i Profetit sallallahu alejhi wasallam për në Madinë kishte zgjatur 14 ditë, 3 ditë në shpellën e Theur dhe 11 ditë udhëtim. Nga Mekka doli ditën e hënë dhe po të hënën arriti në Madinë. Ma arriti në Kuba për Profetin sallallahu alejhi wasallam Ishte hera e parë që ndjehej i qetë dhe i sigurt për jetën e tij. Dhe e e parë që ndërmori profeti sallallahu alejhi dhe sellem në arritjen në Kuba është ndërtimi i xhamisë së parë në historinë e Islamit. Xhaminë që mori emrin Xhamia e Kubas. Atëpërshteti i lodhur nga udhtimi i gjatë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem mori pjesë dhe vetë në ndërtimin e xhamisë Kubas. Jo e të më tjë dha kontributin e ti në ndërtimin e Gjamis, por profetit sallallahu a.s. gjdoj javë shkonte dhe vizitonte Gjamin e Kubas ku falte dyre kjate brenda sajë, u dhe tante në këmpë nga Gjamia e ti për në Kuba. Për këtë a i vetë thotë, kush pastrohet pra me rabdes në shtepin e ti, vjen në Gjamin Kuba dhe falë dyre kjate namasë, do të ket shpërblimin e një umreje vizite qapës. Allahu në Kur'an për kët xhami foth: Një xhami e cila që prej ditës së parë është themeluar në respekt ndaj Allahut, është më e drejtë të falësh në të. Aty ka burra që dëshirojnë të pastrojnë mirë, e Allahu i do të pastrit. Et-Tobe 108. Nërisa profeti sallallahu alejhi wasallam qëndronte në Kuba, vjen dikush nga Mekka, që kishte ecur në këmbë për 500 kilometra. Ai ishte Ali ibn Abi Talibi. Pasi u ktheu të gjithëve amanetet që i kishin lënë te profeti sallallahu alejhi wasallam, dhe nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur me profetin sallallahu alejhi wasallam, ishte nisur në këmbë për në Medinë. Këpucët Ije shihni shqyr dhe këmbët i ishin ai turr ngulltimi por nuk ndaloi derisa u takua me profetin sallallahu alejhi wasallam dhe u qetsua se ishte mirë Ali u arriti në Kuba ditën e premte ditë kur profeti sallallahu alejhi wasallam do të nisej për në Medinë kur e pa profetin sallallahu alejhi wasallam që i ishin ai turr këmbët i u dhimbsh shumë Ai ishte i pari dhe i vetmi që i kishte zgjatur dorën në mbledhjen me Fisin Benohashim, për ta përkrahur dhe mbrojtur, megjithëse ishte vetëm 10 vjeç aso kohë. Zubair ibn Avami kishte bler rroba të reja për profetin sallallahu alejhi dhe sellem nga Medinja, drejt që të shkuar në Kuba, me qëllim që kur profeti sallallahu alejhi dhe sellem të arrin në Medinë, të ketë të veshur rroba të reja dhe jo atë të tëllëtimit. Profetis Sallallahu Alehu A.S. dhe Ebu Bekri u gëzuan me këta, i veshën robat e reja dhe u nisen për në Medine. Banorët në Medine që prej 5 ditë shprisnin me padurim më bëritje në Profetis Sallallahu Alehu A.S. Gjdo dit në mëndjes dilnin dhe prisnin deri sa ti përvëllon të djeli i drejkës dhe këthejshin e shtëpi. Dhetëra premte ditë në të cilën profeti sallallahu alejhi dhe sellem u nis nga Kuba pa në Medinë. Ata dolën për zërit ta presin. Por kur filloi vapa e madhe filluan të kthehen në shtëpi. Në këtë kohë profeti sallallahu alejhi dhe sellem i afrohet Medinës. Dhe ai që vuri rei pari ishte një djalosh që fut, që ishte ngjitur në një maj palme. Më të parë katër burra Rafael sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Ali dhe Zubairin që po vinin drejt Madinis, thirrën me zë të lartë nga palma. O Arab, fati juaj që po prisni, po vjen drejt Madinis. Me të dëgjuar këto fjalë, e gjithë Medina u shtoi nga thirrjet dhe gëzimi banorëve. Këte të regon Enes iban Maliku, që t'i tregon Anas ibn Malik, që natkoh ishte vetëm 10 vjeç. Ai tregon ushtoj e gjithë me dina dhe zëri të kbirit Allahu Akbar dhe të hlilit La ilaha illa Allah dhe gjoj nga qdo dretim shihja dyër të shtëpive që hapeshin dhe bura, gra dhe fëmi dilnin të takohen me profetin lotët e tyre përzieshin me gazimin dhe thërisnin po vjen i dërguarja Allahut ajo ishte dita më më dështore në hisorinë e Medinës. Dite në hënë që hyri i dërguar i Allah në Medinë, u ndriqua gjithë shka, ku se të hënën që vdicë u e rësua gjithë shka. Nëse profetis sallallalli al oselem nuk do të kishtë shkuar në Medinë, ajo nuk do të kujtohej dhe nuk do të vizitohi sot nga miliona besimtarë. Profetis sallallalli al oselem hyri në Medinë, dhe të gjithë njerëzit e vëraponin drejti. Me qenëse shumitë e tyre nuk e njihnin, tisa prej tyre shkuan dhe kapën deve në Ebu Bekrit, pasi menduan se aji është profeti. Ebu Bekri parë thënë asë një fjalë, hoqë i mantelin e ti dhe filojë të bëjë freskë profetis sërë Allah. Atëherë të gjithë të drejtuan nga profetis sërë Allah. Sërë Allah. Veni ku njërëzit u takuan me profetit S.A.S. në Medine Quhet Thënjetul Veda Në ato qaste Poetet filluan të thurën në vargje për ardhjën e profetit S.A.S. Vargjet filluan të i përshërisin të gjithë në ato qaste Vargje që edhe sot e kësaj dit e përshëriten dhe këndohen Dhe që sot njëhen përthu e së nga gjithë Lindjë hëna 14 Sindriqon qyteti yn Duhet të jemi mirë njohës Për fe prurësin e zotit yn O i dërguar të neve Për të vartetën një dërguar Erë dhe ndërove të medinen Një se vjen o më i mirë i ftuas Kjo të regon dhe njëherë Që vizioni islam është i gjerë Dhe arti nëse shërbimi i zhvillimit të vendit dhe përcjimi të mesazhit është i pranueshëm. Të gjithë banorët e Medinës kapni e kapnin devën e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem për litari dhe secili i lutje Profetit sallallahu alejhi dhe sellem që të shkonte në shtëpinë e tij. Kurse Profeti sallallahu alejhi dhe sellem u ka thënë: "Lerrani atë, pasi është e urdhëruar të qëndrojë në një vend të caktuar." vazhdoj devja të eqë e rrethuar nga njerëzit deri sa ndaloj në një vend Profetis sara Allah nuk lëvizi fare më pas devja eci për sëri dhe u këthuje për sëri të vendi ku qëndroji dhe u ula ty atëher Profetis sara Allah zbriti dhe tha këtu është vendqëndrimi im Përballë vendit ku qëndroi devja ishin shtëpitë e fishit Benun Ejar, e xhat, të cilët ishin dallarët e babait të profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Ishin shtëpitë atyre të cilët profeti sallallahu alejhi dhe sellem i kishte vizituar kur ishte i vogël me nënën e tij. Sikur me këtë Allahu kërkon të na thotë që rruga e lidhjeve të gjakut është e shëntë. Edhe vetë profeti sallallahu alejhi wasallam dëshironte të qëndroi te afërmit e tij, por nuk e shprehu. Dërdhja ishte urdhëruar prej Zotit që të qëndroi natë vend. Pasi dërdhja u ul, dhe profeti sallallahu alejhi wasallam zbriti prej saj, njerëzit erdhuan dhe presnin se çfarë do të thot profeti sallallahu alejhi wasallam. İşte fjalë e parë që do të thoshte në Medinë dhe të gjithë prisnin se qëfar do të thoshte Val qëfar mund të thoshte profetis sër Allah a.s. Do të fliste rëfes pas ishte profet apo do të fliste si politikan pas i tani do të ishte u dheheqës i medines apo do të fliste diçka shqyrore si reformator social që ishte e ta shohim Se që faru tha Pasta e ta analizoj O ju njërës Përhapni paqen U sheni ata që ka nevoj Shkoni mirë me farefisin Dhe faluni natën Dere sa njezit flen Me qëllim që të hyni Në gjennet në paq Në pamjet të parë Fjale që tha profeti S.A.S. të lënë për shtypjen, sikur nuk përqenj një mesasht të qartë, por letë analizojmë gjendjen e Medines në atë ko edhe për shtatin e fjaleve me gjendjen. Dere në atë ko, dy fyset më të më dhatë të Medines, Eusë dhe Hazreq, kishin qenë në luftrat të përgjakhshme me njëri tjetër. Urejtja me styre kishë të arritur kulmin. Në Medine jetonin edhe që i futët të cilët përfatsonin një fetë tjetër. Për kështu, tani në Medine kishin arritur dhe muslimanët e varë frën nga meka, të cilët nuk ishin as ku strehoheshin dhe as për të ushqyër. Tanile të përmendin fjallët e profetës së Rallalio Sallem një nga një dhe të shojmë se cilës fush i përkiste fjallimi i ti. O ju njërës, Përhapën i pacen, i ndani luftrat me njëri tjetrin, u sheni ata që kanë nevoj, i përkrahni edhe ndihmoni nevojtarët dhe muslimanët e varfër që kanë ardhën nga Medina. Shkoni mirë me farefisin, u drejtoj dy fiseve në luft, e usë dhe hazreq, që të shkonin mirë dhe të ruanin lidhjet e gjakut që kishin me styre. Faluni natën derisa njerzit flein, ju u duhet energji shpirtërore, që të arrini të zbatoni pikat e larpëmendura. Me këto, fjalimi i Profetit sallallahu alejhi wasallam i përfshinte të gjitha fushat: fenë, politikën dhe shoqërinë. Orientalistët kanë një problem të madh me Profetin sallallahu alejhi wasallam, pasi disa prej tyre Dërsa studiojnë jetën e tij shpirtërore, e quajn profetin sallallahu alejhi wasallam si udhëheqës të madh shpirtëror që u flet zemrave. Disa të tjerë pohojnë që profeti sallallahu alejhi wasallam ka qenë një politikan tepër i aftë. Ka edhe të tjerë që thonë që ai ishte reformator social më i ndem. Problemi atyre qëndron në atë që duan ta fusin profetin sallallahu alejhi wasallam në një rreth të caktuar. Por Profeti sallallahu alejhi wasallam i përmblithë gjitha këto fusha, pasi ishte dërguar në një mesazh gjithë profeshirës. Fjala e parë që Profeti sallallahu alejhi wasallam e tha në fillimin e tij ishte fjala paq. Përshëndetja e muslimanëve trashëguar prej tij është paq. Dhe fillimi i shpalljes ishte me përçafim mes Profetit sallallahu alejhi wasallam dhe Xhibrilit. Përçafim i cili është simboli pacjës dhe qëri tjetër e gëti fjallim është se aji është mesaj shumë i fëqishëm për gjithë ata që pënojnë në fushën e thiris dhe propagandës islame Profetin S.A.S. në këtë fjallim folin bi gjëra që ishin të përshtashme për aktualitetin atëhershëm kur o vla mos ufor njërzve gjëra që nuk i kuptojnë dhe që nuk janë aktuale mos thuaj që dhe këto janë pre islamit pas i dhjet islami janë shumë të gjëra dhe nuk thuhen me njëherë, një në gjithë mund në zgjith, atë që është e përshqashme dhe aktuale. Një thyrës e këshmiftuar në një cermoni lidhje kurore. Njët fjaleve që i takonte të thoshte, ajledzoj dhe ajetet. Lëshimi pas të cilit mund të bëhet rektimi është dyherë, e pas taj, ose jetë E njerëzishme bashortore ose shkrurozim me mirkuptim. Al-Baqara 229. Kur e pyetën se pse e bëri këtë u tha, me qëllim që të mësojmë ligjet e Islamit. Mir i thanë, por diçka e tillë nuk i përshtatet vendit. Kuto thuaj në rast e divorcesh, kurse ne tani jemi në martesë. Profeti sallallahu alejhi wasallam nuk thoshte çdo lloj fjale. Ai fliste sipas situatës dhe aktualitetit. Gatku se profeti sallallahu alejhi dhe sellem fliste një nga fisit banun e Xhar, Abu Ejub El Ansari, kishte marr plaçkat e profetit sallallahu alejhi dhe sellem dhe i kishte çuar në shtëpinë e tij. Pas i profetit sallallahu alejhi dhe sellem e përfundoi fjalimin e tij dhe pa që plaçkat nuk e kishte pyetë. Ku janë plaçkat e mia? Në shtëpinë tim oj dërguari i Allahut, ju përgjigj e bue Jubi. Nëse të tjerë filluan të lutsin, Eja te ne oj dërguari i Allahut, Eja te ne oj dërguari i Allahut. Por profeti sallallahu alejhi wasallam u ktheu. Njeriu qëndron aty ku i ka plaçkat. Profeti sallallahu alejhi wasallam me këtë siguri pulçeu atë çveproi e bue Jubi. Profeti sallallahu alejhi wasallam do të qëndronte në shtëpinë e Abu Ejubit pothuaj për një muaj. Shtëpia e Abu Ejubit ishte dykatshë. Për këtë, Abu Ejubi kërkoi Profetin sallallahu alejhi wasallam që të qëndronte sipër, pasi edhe arsyeja ishte se nuk mundemit të qëndrojmë duke i pasur këmbët tona sipër teje, o i dërguari i Allahut. Por Profeti sallallahu alejhi wasallam ia ktheu: "Jo. Mua më vinë shumë njerët për vizit Dhe nuk do të ishte mirë Që saher të vini njerës Që shqetsonin juve në katin e par Me këtë E bëjë ju bë pranoj Që të banoj me gruan në katin e dyt Saher që le viznin Ethnin Sigur të ishin bidis shka që mund të thyhej Me qëllim Që të mos e shqetsonin profetin Sër Allah a.s. në katin e par Një natë gruaja e bëhe jubit, pa dashë godit e goditin një qypë me uj, i cili u derdhjë tëri. Me gjithse, nuk ishë mbules tjetër për të mbuluar natën, me të shpejt e morën mbulesën dhe me të filluan të thanin ujin, me qëllim që të mos i bin të profetisë sërë Allah, po është në katën e parë. Dhe në esërme në mëngjesë, ju lutën profetis sërallal e oselem që të banon të në kathin e dyt pasi nuk mund të duronin që profetis sërallal profeti e oselem të banon të poshtë kur sa ata lart profetis sërallal e oselem e pranoj këtë kërket të tyre dhe në gjitë lart përse e për këtë ushtimit e bëj jubit të regon që her hanim të gjithë bashk dhe her tjera i aqonim ushtimin në kathin e dyt njëherë U shquam të marrim pjatën që i kishim i çuar për të ngrën. E gjetëm atë të paprekur. Kur e pyetëm, "Përse nuk e ngrën oj dërguari i Allahut? A nuk të pëlqeu?" "Jo," na tha ai. "Por ushqimi kishte hudhër. Unë elus Zotin dhe më vjen me lekut Xhibrili, dhe nuk dua të shqetësoj me erën e gojës time." Profeti sallallahu alei dhe sellem nuk e hante hudhrën për shkak se Xhibrili alay selam nuk i pëlqente era e saj. Një hadith tjetër Profeti sallallahu alei dhe sellem thotë: "Melekët shqetësohen nga ato gjëra që shqetësojnë edhe njerëzit." Kështu, ajo shtëpi në të cilën pihet duhani, melekët shqetësohen prej saj. Nga ajo gojë që vjen era duhan dhe era e keqe, melekët largohen nëse qorapet janë të palara dhe brendat gjamiz vjenë erë e rënd, përvesh njerëzve shqesohen dhe me lekt. Ebu Ejup Elensari i vdicë dhuvaros pranë mureve të Konstantinopojës, Stambolit të sotë. A i vazhdoj të luftoj dhere sa i kaloj të nëntë djetët. Në betenë për të marë Konstantinopojën, a i u kërkoj u shtarëve kërëve, që nësevdes të marrin në kra dhe të afrohen sa të munden me murët e qytetit dhe të avarosin atje. Nëse do të shkosh sot të falesht në gjamin me emrin e ti në Istanbul, do gjesh me mira njëres që kanë ardhur për të falur namazin e sabahot. Tani lesudiojmë që, që qëri në Medine, ku me emigrimin e banorëve të mekes gjërat filluan të vështirsoheshin, Ky pasi struktura shoqërore ndryshoi më një herë. Gjendja ishte gati të shpërthehej me emigrimin e muslimanëve nga Mekka. Nëse do të kishte qenë një shoqëri tjetër, do të ishte shkatëruar. Pasi tani në Medinë kishin ardhur elementë të rin nga Mekka, ata kishin lënë toka dhe pasuritë e tyre dhe kishin ardhur në një vend ku ishin të huaj. Nuk kishin strehë dhe pasuri. Një vetëm kaqë, por si arapë e kishin shumë të vështirë të praktisin vetë lingjen. Këte vërteton vetë gjendje e profetit sallallahu aleyhosellem, që derisa për në gjiste malin për në shpelën theur, pa me ken dhe tha, vetë që zote e di që ti e vendi më i dashu në zemë rëntime, për nëse populli im nuk do të më kishin dëbuar, nuk do të isha larguar kurë. Vetë Bilali, pas i erdi në Medin, një di dhe e sa qëndronë të në mesin e muslimanëve, pa pritur filloj të qaj, kure pyet në bishkakun, aj filloj të thurë vargje në bidashurin për meken. Profetje Saralali ose lëmi tha, mos qaj, o Bilal, lëri plagët të mbyllën. Një problem qeder për muslimanët të ardhën nga meka ishte sa ata ishin mësuar me trekti, ku se me dineja njëhe për bujtësi të cilën ata nuk e njëhni. Problem tjetër ishte se nume e emigrantëve nga meka shtohi edhe prodhimet bujtësore nuk mi aftonim për gjithë gjë që paralemëron të kriz ekonomike. Një problem tjetër ishte se zakone dhe traditat ishin të ndryshme me zbanoreve të të dy qyteteve. Gratë të banorëve të Medines i bashkan gjithëshim burave në punët e buqësis, gjë të ujepët të drejtë në vendim marje, ku se gratë të banorëve të mekes që ndronë në shtëpi, dhe nuk ndërhyjin në qështjet e tyre, pasi burat ishin ata që e suguronin jetesën me trekti. Kështu, gratë të Medines u kërkonin atyre të mekes që të ndërhyjin dhe të marrin pjes në vendim marje me burat e tyre. Ky ishte problem tjetër shoqëror. Kështu që emigrimi nuk ishte një çështje e ja të shkojmë dhe të falemi, por u shoqërua me shumë probleme dhe vështirësi. Shpresëndse nuk ishte edhe gjendja shëndetësore. Medina Nat ko ishte mbushur me epidemi malaria. Me të arritur muslimanët shumë prej tyre somurën nga malaria dhe anko është nga kjo gjendje nga ta që u prekën nga malarja ishte dhe bubekri të cilin menduan se dhe të vdes për shkat të gjendje se rënd në cilin dodej a që rënd ishte gjendja sa që dhe vetë profetis sara Allah o lejo sallem filloj të lutej o zot ne bëj të dashur me dinen ashtu si që kemi dashurin për meken dhe më shumë o zot bëj atë pra me dinen të shëndetshme dhe lërgoje epidemin jashtë saj. Gjendja nuk ishte më shprezë dhenëse mes banorëve të Medines. Dë fiset dhe më dhatë të Medines sa po kishin dal nga luftrat e përgjakshme mes tyre. Urejtja dhe dhimbjet e të afrënve të vrarë, a koma nuk ishte shuar plëtsisht. Të dy këto fiset shpresonin nështë, qita kishin një rol dhe pozit më të lartë se tjetri në shoqërinë e re që po formohej në Medinë. Një problem tjetër ishte se kishte njerëz nga dy fiset, Aws dhe Hazreth, që akoma nuk e kishin pranuar Islamin. Një problem tjetër i mprehtë që lindi ishte dhe krijimi i një shtrese shoqërore e cila u njoh me emrin munafiqët, të cilët kishin planuar Islamin, por në brendsi fshihnin mohimin dhe armicësin ndaj profetit sallallahu alejhi wasallam dhe Islamit. Quret al-Iture ishte Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, i cili ditën që erdhi profeti sallallahu alejhi wasallam do të zaktohej mbret i Madinisë. Por me ardhjën e profetit sallallahu alejhi wasallam Të gjithë njërzit e braktisen dhe vrapuan pas profetis sallallahu aleyho sallem. Kjo e bëri ti u rejë muslimanët si askan tjetër. Sa her që e shikhte profetis sallallahu aleyho sallem duke kaluar, u dretojë njërzve dhe u thoshte. Kjo është i dërguar i Zotit, prandaj madhërojeni dhe respektojeni ata. Pas i kalon të profetis sallallahu aleyho sallem, u thoshte njërzve. Shembul i Muhamedit dhe i shokove të ti, mërësi ajo fjale urt që thot u shje e qenin të të kafshoj. Përveç asa që përmendëm, një problem serios ishte edhe egzistenca e tre fiseve që futë në Medin. Ata kishin arritur ta monopolizonin trektin e dritrave, alkoholit dhe vesheve. Qëtashtu, ata ishim pronarat e puseve të ujit të pishëm, Vesh kësaj, duke qenë që ishin i thartë një feje që e lore, e shihni vetën më të mirë se i dhujtarët arabë, kurse tani dhe arabët u thoshin që dhe ne jemi i thartë një feje që e lore. Ata gjithashtë e pristin që profeti e fundit dhëtë dhë vindën nga mesi i tyre, kurse a i erdi nga arabët dhe kjo e shton të uretjen që kishin për arabët. Kështu, me sa përmendëm, Gjendja ishte tepër e vështirë për të arritur më këmbur një shoqëri të tillë. Le të shohim tani se çhapa ndërmori profeti sallallahu alejhi dhe sellem për të arritur më këmbur vendin. Në dy vite, kjo shoqëri do të ishte si një e vetme dhe do të eliminoheshin të gjitha pengesat. Për këtë profeti sallallahu alejhi dhe sellem ndërmori tre hapa të rëndësishëm. Në një, ndërtimi Gjamis. Dikush me drejt mund të pyje se që lidhe ka ndërtimi Gjamis me një shëqeri në praktë shpërbërjes. Por Gjamia në atë kohë kishtë e rollë shumë të rëndësishëm në konsolidimin e shëqeris. Gjamia ishte vendi ku e gjithë shëqeria do të takohi 5 herë në ditë. Ishte vendi ku do të ushtohi dashuria për njëri tjetrinë. Gjamia do të shdukte në ndryshime shëqerore pastë të gjithë do të falëshin para Zotit në krah të njëri-tjetrit. Ne sot shohim ti pasanikët banojnë në lagje të ndara nga pjesa tjetër e popullatës dhe kanë dhe shkollat dhe spitalet e tyre. Shkaku i ndërtimit të xhamisë nuk ishte vetëm për të kryer namazin, por ishte edhe për bashkim dhe vëllazërim të shoqërisë. Kështu, veç funksionit fetar, xhamia luante te funksion shoqëror. Xhamia në profetin sallallahu alejhi dhe selle më pordotë si shkollë, si vend stërvitje. Ishte vendi ku konsultoheshin muslimanët, ishte vendi ku merreshin dhe transmetoheshin informacionet. Sa herë që ndodhte diçka, Bilal therriste që të mblidheshin njerëzit në xhami. Për të lidhur me xhamin, profeti sallallahu alejhi dhe selam i nxiste me vlerat dhe shpërblimin që kishte xhamia në islam. Profeti sallallahu alejhi wasallam për shpërblimin dhe vlerat që kanë mbledhja në xhami për të mësuar mbi ligjet e Allahut në Kur'an thotë Ata njerëz që mblidhen në një nga shtëpitë e Zotit, lexojnë Kur'an dhe mësojnë me njëri tjetrin, do u jepet cesia shpëtrore, do rrethohen nga melekët, do ti pofshi mëshira e Zotit dhe do ti përmend Zoti në banorët e qiejllit. Sot Gjamija në shumë vende shiet si vendit që nëzjerë ekstremist dhe mundohen të mbajnë nën kontrol apo të mbyullin fare. Një zgjidhje më e mi se kjo është që Gjamijis të kthejtë roli që i takon dhe djetarët dhe predikuesit duhet të akrujen e sa më mirë rolin e tyre duke përquar vlerat më të larta të njerësit. Pëndërtimin e Gjamijis në Medine, Muslimanat dhe profeti sallallahu alejhi wasallam nuk morën punëtorë që ta ndërtojnë, por ndërtuan vet. Të gjithë dhan kontributin e tyre në ndërtimin e saj. Vet profeti sallallahu alejhi wasallam mbante gurr dhe çerpik për ndërtimin e xhamisë. Kur e pa dikush profetin sallallahu alejhi wasallam që punonte, shkoi dhe i tha: "Më lër mua, o dërguar i Allahut, të punoj në vendin tënd." Por Profetis S.A.R.A.V. ja këtheu Jo, por puno edhe ti si un Amari i bën një siri punon të më shumë se gjith Të gjithë më banin nga një gurë në sup A i më ban të nga dy një herësh Kure pa Profetis S.A.R.A.V. tha Të gjithë ka një shpërblim Kursa Amari ka dy shpërblim Të regojnë shokët e Profetis S.A.R.A.V. Çuqore shihnin profetin sallallahu alejhi wasallam ai shti imbuluar në pluhur dhe baltë duke punuar për t'i dhënë vullnet dhe forcë njëri-tjetrit ata filluan të këndojnë nëse pushojm derisa profeti punon por ne është rënd plumbi rëndon kurse profeti sallallahu alejhi wasallam u përgjigje me fjalët o Zot nuk ka jetë veç ahiretit më shiroj me dinasit dhe me kasit. Ka të veçantat dhe atë kohë që ndërtonin gjamin është dhe kjo histori. Uthman i bën madhuni, me gjithë se ishte duke pënuar në pluhur dhe balt, nërësa vendosi një gurë në supe, e pa që supi ishte në dotrë për gurit, atëherë aje uli gurin për tokë dhe filloj të apastroj supin. Ali i bën e bitalibi, kër e pa tështë, i thur di sa vargje ku thoshte Nuk janë një soi ai që ndërton xhamin dhe rrethohet nga pluhuri nga çdo anë, ma atë që lart pluhuri i rri. Amr ibn Yasir e dëgjoi, por nuk e kuptoi se për kë e tha Aliu. Ati pëlqye në si vargje dhe filloi të përsërisë me qëllim që të mësoj. Sa e që lëvizte lart e poshtë, ai përsërishte vargjet. Shokët e qërë kërë dëgjonin qeshtin, pasi e dinin se për kërë ishin thënë ato vargje. Kurse Amarin mendon të se qeshin nga që u pëlqinë vargjet. Ufman i bën madhuni, kur patë të qeshurat dhe Amarin që nuk pëndalon të nga përsëritja e atyre vargjeve, mori një shkop dhe i zemëruar i u dritua Amarit. Për Zotin, o Biri Sumejës, e thiri në imrën e nënës, të cilën ia vraru apo djali. Nëse nuk pishon, do të godas në kat lkur. Dhe kapi me dorë lkurrën me dy vetullave. Këtë fjalë i dëgjoi edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Amari me të vërtetë ishte djali i Sumejes, por ishte i asaj Sumeje e cila ishte dëshmorja e parë në Islam dhe nuk mund të fyhej ashtu. Atëherë profeti sallallahu alejhi dhe sellem i skuqën në fytyrë Sa a nuk e dinë Uthmani që amari është lukura mes vetullave të mia? Amari filloi të çaj. Me të filloi të çaj edhe Uthmani edhe Alibën e vitari. Hapi dytë që ndërmori profeti sallallahu alejhi wasallam për të rimëkëmbër shoqërinë ishte vëllazërimi mes banorëve të Medinës dhe Mekasve të ardhur. Vlazërimi me styre konsistonte në atë që zdo musliman nga meka do të banonte në shtëpin e një muslimani nga Medina. Një gje e tjilë nuk bëjë vetëm për të zgjidur krizen e strehimit, por edhe për bashkimin me styre dhe shkryrien e shëqeris në një të vetme. A mund të jetë fe ekstremiste dhe terrorit në një fe që bashkon në shëqerin dhe i shkryin në darjet shëqerore? A do të ishte e logikshme që Allahu të shpate në tokë një fejë që përha për orin dhe dhunën. Një kosisht, profetis sër Allah i sëllem inëziste banorët e medines duku u kujtuar shpërbimin e vëlazërimit në islam. Po të shohim, profetis sër Allah i sëllem shpërbimin që ka në dërtimi dhe falin e gjami dhe vëlazërimi në islam, nuk i përmendi në mejkë, pasi nuk ishte koha për tila gjëra a i përmendi vetëm këru kryuan kushtet. Ky vëlazërim mes muslimaneve nuk ishte vëlazërim i tha të dhe bosh, por ishte imbushrë me dashuri dhe respekt për njëri tjetër. Këta gjemë në mënyrën se si komunikonin dhe derisa bënin shaka. Njëherë, suhejpë el rumit ishte pezmatuar njëri sy. Derisa esë të rrugës a i pohante një kokër hurmë, Kur e pa profetin sallallahu alejhi wasallam i tha me shaka O Suheib, si mundesh të hash hurma me syrin e pazmatuar? Suheibi e kuptoi qëllimin e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe ja ktheu. Mosu merakos, o i dërguari i Allahut, se ha me atë që kam të shëndetshëm. Një herë tjetër, profeti sallallahu alejhi wasallam po hante hurma me Ali ibn Ebi Talibin. Aliu pas i hante hurmën E merrte bërthamën dhe e vendoste para profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu, para profetit sallallahu alaihi wasallam u bën një grumbull i madh me bërthama, kurse Aliu nuk kishte gjë para vetes. Më pas Aliu e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam: "Si i pasë ngrënë gjithë këto hurma O dërguar i Allahut?" Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam ia ktheu: "Po ti, Ali, si i pasë ngrënë hurmat me gjithë bërthamat?" me gjithë vuajë dhe probleme që kishin, ata dinin si të arruanin të freskët në gjenjen e vëlazërimit me styre. Hapi i tre që ndërmori profetis S.A.S. ishte në nëshkrimi i një traktati, kushtetute për banorët e Medines. Kjo, duke pastur parasysh se Medina banohi nga fejtë të ndryshme, ku aty banonin musliman, jo musliman dhe që fotë. Në kat kushtet u caktuan të drejtat dhe detyrat dhe ajo përcaktonte sigurinë e brendshme dhe të jashtme të vendit. Kushtetutë që bazohej në atë që atdheu është i gjithëve. Që kushtetutë përmbante 15 nene, prej cileve ne do të përmendim vetëm 4 më të rëndësishmet. Muslimanët nga Mekka dha ato të Medinës pa bërë ndarje mes fisit e Us dhe Hazreth dhe kushdo që bashkohet me ta janë një umet bashkësi i vetëm. Me këtë, hiqje e drejta për të daluar nga njëri tjetëri. Një umet i vetëm në kuptonët e që muslimanët e mekes nuk mund të ishin më të mi i sotë medines apo anasjeltës. Kjo, ashtu si zhvillente në atë ko vlenë dhe sotë në ko të tonë, në jemi muslimanë, dhe nuk ka musliman suni dhe shiit, por tjeshtë musliman. Një vajt nga Holanda, pasi pranon islamin, shkon të banoj në një vend ku ka musliman suni dhe shiit. A tje e pyet të nëse ishte suni apo prej shiiteve, kure dëgjoj këtë vajza filoj të qaj dhe u tha, unë kam vuajtur për të bërë muslimane, mu mjafton që jam muslimane. Që futët e Beno Aufit, që futët e Eusit dhe që futët e qërë të Medines, një një umet bashkësi me besimtarët, parveç atyre që bënë pa dreci dhe shkelje. Pra, bashkëombësit që nuk jam musliman, nuk qenë kanë të një dore dytë, por janë të barabartë me bashkëombësit e qërë musliman. Kështu të drejtat e nështetasve nështetë ishin të garantuar nga profetis sallallahu alaihe sellem që para 1.400 vitesh muslimanat i sigurojnë vetë të ardhurat dhe që futat vetë të ardhurat e tyre ata e kanë detyr të ndihmojnë njëri tjetrin në ras lufte me një palë të tret gjithashtu ata janë të detyruar të këshilojnë edhe respektojnë njëri tjetrin dhe të mos e fyën që futat kanë fejnë e tyre dhe muslimanat Nuk i lejohet as kujt që të dal nga Medina për të luftuar, apo të sëroj në Medinë ndë një armik, vetëm me lejnë e Mohamedit të dërguarit të Zotit. E veçanta më e ma dhe këti traktati apo kushtetute, ishte se ajo i bashkonte njerëzit dhe nuk i përçante. As një prebanorëve të Medinës nuk o përjashtua nga drejtat femelore të ti. Nuk i lejohet as kujt që të dal nga Medina për të luftuar, Në hap tjetër shumë i rëndësishëm, të cilën ndërmori profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, ishte se Medina më parë quhej me emrin Yathrib, kurse profeti Sallallahu Alaihi Wasallam e ndryshoi këtë emër dhe e quajti Medinë. Nëse do të kishte lënë Yathrib siç ishte, kjo do thoshte që ishte qytet dhe shtet vetëm i fisëve e Us dhe Hazreth. Nëse do ta quante eventi i emigrimit do të duke i sykur është vetëm i atyre që e migruan nga meka. Nese do i vinte një emër që kishte si rënjën fjalet islam ose Muhammed, kjo do të thoshte që kjo shtet është vetëm për muslimanët, për këtë e quajti Medine, që do të thotë qytet, i cili përfshinte gjithë banorët me ndryshimet e tyre. Rezultati hapave që ndërmori profetis S.A.S. Dëmiratimi i kësaj kushtetute ishte se në 2 vite, shoqëria e Medinës ishte konsoliduar dhe ndihej si një e vetme. E veçantë de kësaj kushtetute është se çifutët kurrë nuk e kanë përmendur dhe kritikuar. Ata kanë folur dhe kritikuar më pas Islamin si sistem të përgjithshëm, por për kushtetutë jo, pasi ajo e garantoi gjithat të drejtat që të akonim. Një argument tjetër që liria e besimit ishte shend dhe respektojnë atë ko është së dhe kjo që të përmendim. Më par banorëve të medines u vdisnin fëmië që në vejli. Kur dikujt i linte fëmi ngrat thoshin që të japë shfejmë që futë e fëmiës me qëllim që, që tjetoj. Kjo, pasi e shihnin që që futët, ishin në nivel më të lartë shëqërorë. Kur erdhi profeti sallallahu alejhi wasallam në Medinë dhe banorët e saj pranuan Islamin, të rinjtë që kishin lindur gjatë kësaj kohe shumë prej tyre ndiqnin fen që fute. Prindërit e tyre kërkuan që ata të braktisin fen që fute dhe të pranonin Islamin. Në këtë periudhë profeti sallallahu alejhi wasallam i shpallë tajet. Në fe nuk ka dhunë, është çaruar e vërteta nga e kota. L. Bekare, 256. Me këtë, ndalohej që dikush tja i imponon fejn dikuj tjetër, qoftë dhe fëmijeve të ti. autorit tekstit Amër Kalici lexoi Chenan Ismailin ilustrimi artistik Florent Grusd